Mici economii. În ajunul lui Sfântul Dumitru, amicul meu Iancu cu Verigopolu, știind bine că a doua zi se mută, fără a avea idee unde se mută, stă în fipt în colțul hotelului Continental, amuzându-se a privi la Ne salutăm și intrăm în vorbă. Hei, bine, Iancule! Senăsmule că nu știți unde vă mutați? Zic că vă mutați pentru că amicul meu e însurat. Ma parol monșer. ce te uiți așa? Te admir monșer, e un locul tău. Dar ce mai frumos e că n-am sfanț monșer. Eh. Adică vorba bine că n-am un sfanț. Așa tot am câțiva franci Aha. Haide să luăm un aperitiv. E, Câte ceasuri sunt? E șapte și zece. Tocmai bine. Ai despre episcopie. Mi-am dat întâlnire cu nevastă mea la șapte și jumătate. Bine. Merg plin de respect alături de acest filozof antic pe care atât de puțin îl pot afecta micile mizerii ale vieții. Dumneata, ori eu, ori altul, dacă ne-am aflat în situația amicului Verigopolu, n-am putea rămâne nepăzător. Ei bine, el nu. El mă poftește la un aperitiv. Admirabil caracter. Pe când amicul salută în dreapta și în stânga cu cea mai senină amabilitate pe trecătorii cunoscuți, ajungem la episcopie, tăiem drumul și intrăm la TRIPCOVICI Băiete, două vermuturi franceze Veți asta? Uite Două parale Asta e tot ce am pe sufletul meu oh. Și ia că și astea mi le-a dat nevasta din micile ei economii Pentru că dacă nu era canalie domnul Georgescu Eu tot aș fi remas în slujbă Nu demisionam mm -hmm. Mai lung câte unul. Băiete nu. încă două. de frate, Iancule, Oricum în ziua de azi atâta vreme fără leafă, cam greu. Noroc. Nu. Greu, ne greu, nu poți dacă ai caracter. Da. <coughs> Uf, mai lung câte unul. Băiete. A. Da. Da, mersi, Iancure, două da, destul. nu se poate. Nu știi vorba neapțului alegute dinghe? Zindrai. Păi vezi, te încă două. Lasă, e... lasă, lasă, că e, e cam târziu. Câte? Nu? Păi e șapte și jumătate trecute. Stai încă un minut. acum trebuie să pice și nevastă mea. Mm -hmm. În definitiv, așa. N-ai putea, dumneata, nu. cu atâtea cunoștințe, nu. să găsești altă slujbă. Să spun, Remonser, mi s-a propus să-mi dea cineva o recomandație la primărie. Eh. Dacă găsești ceva serios, înțeleg că. ca să mă încurc, să-mi pierzi independența pentru o mizerie, nu, asta nu mai fac. Ce te uiți, așa curios? Ne nene. Te admir din ce în ce mai mult. De casă, mai am a face iar cu cine știe ce mațe pe strice ca domnul Georgescu. Mm. Mai bine lipsă, mai bine sărac și curat. Ah, Iată și pe încântătoarea soția tale, madame e, da, da. a Madame madame madama Să Rigopolu. Bonjour, domnule. <laughs> De, mult, de câteva minute puică. Știi că ne mutăm mâine? Unde? Ce-ți pasă? Salon, patru odăi, baie, bucătărie, o daie de servitori, pimiță, singuri în curte, tot aleg o grădiniță Scumpă? 2400 În patru rate Nu, i-am dat pe șase luni înainte Contractul facem după ce ne mutăm Am luat-o pe trei ani oh, oh, oh. <laughs> La toate astea fac o figură așa de imbecil încât amicul Verigopolu mă întreabă ce te uiți așa curios? <fântări> e, nu, nu, dar vezi, a, -a din și e a, șacu, noroc E monșer, dacă n-ar fi ea cu micile ei economii, închipuiește ca asta vară la Sinaia <fântări> vorba și mie mi-e foame oh. Da, bine, cocoșelule Nu-mi -no dai un aperitiv? B da. Băiete, no? încă trei Mersi, Apii, dar... Nu n -n -n... se poate nu, vorba neamțului Ale gutedraidinghe din fir <blend> <ừng> Trebuie să cedeți mai apoi Insistențelor doamnei Verigopolu Și să primesc a dânsii Deși a fost vorba că merg a la fortune du pot, adică pe românește să te mulțumesc cu ce s-o găsi, amica mea cumpără fel de fel de mezeluri și o sticlă de marsala. Doamna plătește, socoteala toată. Ne suim toți trei în și <gri> oprim la altă băcănie. nu încă vremea stridilor. Atunci 300 de grame i moi și iar la drum... În sfârșit am sosit. Coborâm Iute, Iancu și eu și dăm, doamnei Verigopolu, mâna. Femeia sare jos ca o căprioare apoi către muscal. La 11 fix, Birjar! Mă rog, <laughs> Minunată mâncare și mai ales veselă petrecere Păcat că trec așa repede ceasurile de mulțumire A venit birjarul și doamna trebuie să meargă negreșit la o mătuși ca ei Înainte de a pleca, îl cheamă dincolo pe cocoșelul ei să-i spună cine știe ce Apoi ne simt cu toți în birge. Noi băieții coborăm în piața teatrului Doamna merge înainte la tanti te câte o tinzană? Oh, Merzi, dragă Iancule, nu, nu pot bea champagne, îmi face arsuri, o bere. Bine, eu ia o tinzană, tu iau o bere. Sunt 12 trecute. Iancu strigă băiatul hey! și ah! aruncă pe masă o hârtie de 100. Eu mă uit iar ca un imbecin. Ei, hey, moșer, dacă n-ar fi nevastă mea cu micile ei... Economy.